מאחת שבטי ישראל עבדיך. ויאמר אליו אבשלום, ראה דבריך טובים ונכוחים, ושומע אין לך מאת המלך. ויאמר אבשלום, מי ישימני שופט בארץ, ועליי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצתקתיו. והיה בקרוב איש להשתחוות לו, ושלח את ידו, והחזיק לו,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 אם ישב ישיבני אדוני ירושלים, ועבדתי את אדוני. ויאמר לו המלך, לך בשלום, ויקום, וילך חברון. וישלח אבשלום מרגלים, בכל שבטי ישראל אמור, כשומעכם את קול השופר, ואמרתם, מלך אבשלום בחברון. ואת אבשלום, הלכו מאתיים איש מירושלים, קרואים והולכים לתומם.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 וכל העם ברגליו, ויעמדו בית המרחק, וכל עבדיו עוברים על ידו, וכל הכריתי וכל הפליתי, וכל הגיתים שש מאות איש, אשר באו ברגלו מגת, עוברים על פני המלך. ויאמר המלך אל איתי הגיתי, למה תלך גם אתה איתנו, שוב בשב המלך, כי נוכרי אתה.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 כי שם יהיה עבדך. ויאמר דוד אל איתי, לך ועבור. ויעבור איתי הגיתי וכל אנשיו, וכל הטף אשר איתו. וכל הארץ בוכים קול גדול. וכל העם עוברים, והמלך עובר בנחל קדרון. וכל העם עוברים על פני דרך את המדבר.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 את עצת אחי תופל. והלואים איך שם, צדוק ואביתר הכהנים. והיה, כל הדבר אשר תשמע מבית המלך, תגיד לצדוק ולאביתר הכהנים. הנה שם עמם, שני בניהם, אך ימעץ לצדוק, ויהונתן לאביתר. ושלחתם בידם אלי כל דבר אשר תשמעו. ויבוכו שי ראה דוד העיר, ואבשלום. יבוא ירושלים.